Wat ons uit die hand ontvang, vader, wat, wat bedoel is vir ons, vader, is ons dag. Dankie dat ons die tijd kan gebruik, vader, nie net hier nie, in die gebouw nie, maar die dag, elke oomlik van die dag kan gebruik, Heere, om tot u te nader, toenadering te soek tot u, want u is so nabij aan ons, vader. Jezus in ons mond en ons hart jyre Dankie dat jy so nabij gekom het Dat ons nie jy hoef te soek nie vader Ons eer die daarvoor Ons eer die vir die woord jyre wat in ons midde is En die gees jyre wat Om sjal wil openbaar ook volgend vader Deur ons Ons dankie daarvoor vir die voorrecht jyre Om die beeld te wees en om soos in een spiel jy te kan sien vader, en ons te kan sien binnen in die vader is so groot voor u ons het nie woorde heren om om dit vir u te sê heren, maar u ken ons harte ons dank jy heren in Jesus naam, amen goed jy as ek as die water vat, dan is sit nou nie van iets van gestraand nie Dit is van ver de skaper rond, ja, gauw. <laughs> so, ach jylle, ek wil met jylle deel vanochtend, uh, oor goed wat maar, jy weet, soos wat jylle maar my deel, en soos wat ek maar ontdek in die woord, en soos ek aangaan, so ontdek ek maar goed, en praat dit met my, en dit is maar wat ek met jylle deel ook, jylle ken my ons met hart rond om dit. Vroegend wil ek graag met jylle deel, een beetje oor, oor die onderwerp, dit is nou nie, soos ek sê, een spesifieke, ek het nou maar soos ek deurgewerkt het, sien ek, sien ek hier is hart, en het kom daarop neer, dat ons het so'n gezegde wat ons gebruik, wanneer ons nou die provincies ontmoet daarboe in Petoria, eenmaal een jaar, dan het hulle ook verhaast hulle opgestel, en dan, dan het ons gemodereer, en dan, dan kry ons hulle by mekaar, en dan ons een face-to-face type van ontmoeting met die examinators, en dan bespreek ons nou, die weet, To face bespreek ons hierdie die probleempies en goeikies in die vraagstelling Goed? en um, ach en ek sê nie, het is ook die herersaard om met ons face to face te wees weet, en in verhouding te wees en is ook een ander ding wat ek sien is voordat ek daarby kom is dat, jy weet, ek weet nie julle ons wat kinders het nou op school is en julle wat self ook gestudeer het die tyd van die jaar, gewoonlik is het maar sy tyd van om nouds by mekaar te kryf want ek wil ons examens leem ons nou voor die einde van die jaar toe. En jylle weet hoe dit gewerk het, gewoonlik in Kossuise. Jy weet, daar so een of twee ouwe skerp ouwens in die potloede in, in die pakkie geweest, wat die akademie betref. Hulle het gewoonlik die die notes, het hulle by mekaar gemaakt. Dit is ouwens wat normaalweg dierie jaar gewerk het. Jy weet, aan die einde van die jaar, dan is het van kamer tot kamer gewees, want ek kyk, wiese notes is die beste notes. Dan compare ons notes. En dan kyk ons, wiese notes is die beste, en die beste opgesom, en jy weet, ons wil ons nou, ek weet nie hoe jylle gewerk het nie, maar, dit is gewoonlik so gewees, dat ons wil gewoonlik, wil ons die opsommings opsom, en dan wil ons die opgesomde opsomming wil ons weer opsom, so ons kan uitkom, by die kerngedeeltes van die werk, so dat dit makkelijk vir ons gaan wees, om jullie goed gestudeer te kry, en geleer te kry. Jy weet, en, um, en dis een kwestie van, jy weet, a, a crash course, wat ons dan wil inwerk, hier in die einde van die jaar, om op die manier, te kan pas, Dis al wat ons in gedachte gehad het, is om te de kan weerkom. Ons ken dit allemaal. Een kreskoos. Maar in ons eie leven ervaar ons baie terugsla gewoonlik, je weet. Ja. En dan is die populaire ding gewoonlik om te doen. Vooral is, ek praat nou van een wereldse ding om te doen, is om dan een studie te maak en nou moet een luister, om een studie te maak, het het net so opgekomen my om een studie te maak van die vakgebied van die teenstand, maak het sin? Om een studie te maak van die vakgebied van die teenstand. Je weet, as die teenslag kom, as die finansies druk, en as al die goeders, die siektes en die skades, as die ouderdom en die pijn en waarmee saam gaan, al die goeders na uit te kom, en het, ek wil ons onvermiddelik, ons word geconfronteer met die goed dan is die populistische ding om te doen, is om een studie te maak van hierdie goede, wat ons so pla, ek sê nie, om het onverskillig wees oor die goed nie, maar ons krij dit, jy weet, dat mense so gefokus raak, op hierdie area, op hierdie probleemareas in hun levens, dat hulle hulle raak so gefokus, en dat hulle die goed in so in detail begin bedink, en dan word hierdie goed gekou, en het word geherkou, en het weer herkousels word weer geherkou, Uh, so dat ja so dat ou heeltemaal tred verloor om het ou so vastgevang raak in die kennis van die goed en om dan het crash course te probeer doen, om dan noutjes by mekaar te kry en om in daai situasie jy weet, uitkomst te kry in hy, en om antwoorde te kry in daai situasie is gewoon baie moeilik en dan wat gewone gebeur, net soos in die examens ook, wanneer ons hierdie kreskoos gedoen het, en ons is nie seker nie, gaan ons dit kry, gaan ons dit nie kry nie, dan is het so asof, die vrees ons beetpak, en dan wonder ons, jy weet, gaan ons dit maak, of gaan ons dit nie maak nie, dan die gevolg daarvan is, soos die buzzword, wat ons allemaal ken, van die, die stress, jy weet, ek is met soveel mense, wat ek te doen ek en dan hoor ek net, hierdie ouwe is afgeboek, die rede daarvoor is, te eis op stressverlof, hoeveel kere kom ek by school uit, dan is die hoofde op stressverlof, hulle is soos, jy weet, so baie van die spanning kon vir my gewees het, jy weet, ek sê net altyd, jy weet, ons kan soveel van die, die stress, en uh, die spanning waarmee saam gaan kon ons vir my het, dier vroegtydig, dier vroegtydig te begin werk, dier vroegtydig te begin om elke dag die stikkie te doen, en nie om die bakkerij op een dag te beur eet nie, want dit is gewoonlik wat gedoen word. Je weet met trikulante wat nou begin leer, vir die eerste keer in hulle Skodoban, wil hulle nou met slaag. Hoekom? En door al die nout op mekaar te kry, en nou, nou wil hulle probeer slaag. Je weet, soos ek sê altijd, het is baie makkeliker om een snuikie per dag eet, as om een bakkerij op een slag te eet. En dit is wat, dis gewoonlik wat ons probeer doen, nie. en die mens is nie gebouw vir een bakkerij nie. Een mens is gebouw vir die matige biekies, biekies, biekies, biekies om dit in te neem. Jy weet, en ek sê net, geen crash course kan help om die angstvolle oomlikke wat ons in ons levens ervaar om dit te verwerk en om dit te vermy nie. Vooral is, ek, ek neem maar so voorbeeld, jy weet wat, as hy ou hoor, hy gaan jou werk verloor. As die dokter vir jou uitslag gee wat nie so goed is nie. Jy weet daai type van informatie wat hy ook krijg onmiddellik is daar spanning, en alhoewel God by ons is, alhoewel hy saam met ons dier, hy hoort elke ding, hy weet van alles, mis ons nog steeds, jy weet, is daar nog steeds goed wat verhinder, dat ons nie gereed is en recht is nie, en dan die alpe crashkoos nie veel nie, jy weet om dan rond te bel, en, en verhulp te soek, en rond te vraag, en bid vir my, en al die goed is, jy weet, ons word geconfronteer met die goed, Ek vat vir Moses, jy weet, toe hy, en ek bedoel, ons allemaal ervaar in die Moses ervarings, waar hy in die hoek gedruwe word, waar hy in die hoek gedruwe is, hy die die volk uitgedrek en hulle kom by die skelfsie, en, en hier so staan hulle voor hy die uitdaging, van die ooms wat achter hulle is, en die pad voor lyk glad meer looslerig vir hulle nie. Dis in die hoek gedruwe. Hy sit basis in die hoek met die die massa mense om hom. Jy weet, ek kan myself dink die spanning wat hierdie oomens ervaar het. Jy weet, om daai lot, mense, want wat gaan ons nou maak met hulle? Jy weet, nou, nou, nou sê die volk, en jy sê die gedagtes van die volk is nou, pleks het ons maar eerder, uh, ons sal eerder terug gaan in Egypte toe. Ons sal eerder daar gaan werk vir hierdie oomens, as om hier dood te gaan, dat ons lijk in die woestijn blij. Like. Ons sal eerder terug gaan. Jy weet, nou, weet, O Moses Mooses hou in die mate O Moses kop En hy sê vir die man Die Heere sal vir julle strijd Hy sê, bly julle net rustig Die Heere sal vir julle strijd En dan roep Mooses En dan sê die Heere maar, waarom roep jy na my? Waarom roep jy na my? In die situasie, waarom roep jy na my? Je weet ek wil het deertrek na, na die angstvolle oomlikke wat ons baie keer ervaar Is, is om nou te kom by punt en, en nou vir die Heere te roep Nou roep ons En nou sê die heren, maar waarom roep jy na my? Jy het my sy staf. Hy sê, tel jou staf op man. Tel die staf op en steek jou hand uit vir die waters en slaan op die water. Maak op, kloof die water. En dit die woord vir die heren gebruik, hy sê, kloof die water met dit wat jy het. Moe na my roep nie, jy het het. Kloof die water met dit wat jy het. Jy weet my, as ek in ons verhoud my die heren werk, het precies net so. Geen crash course sal ons kan bring tot by een beter begrip en inzicht van die waarheid, van die verborgenhede, van dit wat die Heere vir ons in stool het, as ons hoor dat die Heere ons geseen het met al die die sêninge. Is geen kursus wat ons kan gaan inskrywe voor om uit te kom by dit wat hy vir ons in het nie. Dat is geen kursus nie. Weet Paulus, hy kom van, hy maak 180 grade draai, daar hy en ons ken allemaal Paulus op sy verhaal, hoe hy die christene vervolg het, en hy maak hulle visies, breek hy die christendom, kan jy maar sê, wat Jesus nagevolg het, breek hy om te rin uit en dan kom hy op pad na Damaskus toe, dan het hy hierdie ontmoeting, en dis wat natuurlijk wil kom volgend, hierdie face to face ontmoeting, het hy meneer, en hy maak hierdie 180 grade draai, Toe hy is op paddamaskus toe, om een van sy expedities, een van sy tochte omweer te gaan, weet, om, om die oogens te gaan uitsoot. En hy ontmoet, vir die eerste keer, in sy leven ontmoet hy, God. vir God. Die eerste keer dat die ontmoeting met hom. En verander sy leven radikaal. Jy weet, as ons kyk na Mooses, sê alle ding, Mooses het verskye en keantjes met God gehad, Ek lo, hy kom by die, hy is bezig om skapen op te pas, hy sê die bos brand, en hy kom tot by die brandbos, en hy, hier is hy, trek uit jou skoene, hierdie ontmoeting wat hy weegaat, meneer, hierdie encounter wat hy met omgaat het, en nou my weet, hierdie ou wat bezig is om skapen op te pas, en hy krij die fenomenale instructie, om die volk te gaan verloos. Denk net vir jylle een oomlik in, in daai situasie in, om hierdie fenomenale taak te virrig, Jy weet, en hy gaan weg daar, hy moes committed gewees het, om toe hy daar weggestap het, na die ontmoeting. Daar moes iets gebeur het met hom, by die bos. Daar moet iets weggebrand het, by die bos, want toe hy daar weggestap het, en hy gaan terug, pat hy aan Aarons saam, en hy gaan, waar gaan hy hier? hy gaan recht uit, naar die koning toe, naar vader toe. Jy weet, vir so ou, om te gaan praat met die koning, en hy sê vir die koning, hey, my God sê, jy moet hierdie volk, a kans gee, ons wil in die gaan, ons wil in die feest gaan hou. Jylle kan vir jylle dink, wat was Faroo's reaksie geweest op hierdie versoek? Jy weet dit, een baie mooi diplomatise manier, wat Aaron en, en Mooses na die koning toegekom het. Diplomate van hoogstaande gehaald, en hulle kom praat met die koning, en hulle probeer om oorheed om hierdie volk te laat gaan. En toe hulle daar weg gaan, toe, hoor hulle net, jy weet hoe Faroo vir sy mens instrukties gee, en toe sê, hoor van nou af met hierdie volk dubbel so werk. Een pleks waarvan jylle gaan strooi haal om jy, jy stenen te maak van, dat hulle dit self gaan haal nou. So die werkslading op die oomens is nou net eenvoudig groot. Dink jy, het, jy vir jy en oom, like, hoe moes Mooses gevoel het, hy het hierdie ontmoeting gehad met God, en nou hierdie teleerstelling wat hy nou ervaar, en ons, ons beleef dit ook, dat ons, ons het hierdie ontmoeting en ons loop hierdie pad met God, en dan kry ons hierdie teleerstellings op die pad. Maar dit is nie te vergeefd, ek doel dit is nie uh, nou afgeskryf nie, en, en wat maak Mozes, hy gaan reglik terug weer na God toe, en sê vir God, maar wat gaan nou aan, jy weet, en God sê toe maar, en God kom met een plan, en ons weet, hoe die dinges gevolg het, al die, die pla wat gevolg het, en tot op by die einde, by die instelling van die paas, en hoe die volk vrygekom het, en hoe hy uitgekom het, uit die situasie het maar hy sien, as het so desperaat gelijk het vir Mooses, en terug te kom na God toe, en God geef hom hierdie, in sy hart geef hom net hierdie absolute tevredenheid en ons sien dat hoe Mooses opgetreed en hoe dat hierdie wondenwerke plaasgevind het dierom en die staf en alles wat hy gedoen het toe hy het hierdie encanters gehad en, um, en nou kom hy, en hy en, en, in hierdie situasie en uh, jy sien geen crash course geen opleiding sou vir Mooses tot ander inzicht te gebring het nie. en dis precies die met ons ook met die ervarings wat ons al reeds in ons eie levens gehad het, die die geteeggoete wat met ons gebeur het elke slag kom ons net uit en ons, ons het net meer gesien van wie God is jy weet ons lewe nie in Moosesse tyd nie, ons lewe in baie beter tyd as Mooses Jy weet, ons leven na die kruis, dis waar in ons leven, en dit maak het nog soveel meer opbindend. Met die leidingen sterven, ons het ook gesing vir ochend, van die leidingen sterven in die opstanding, is ons geseen met alle geestelike geseeninge. Nou vraag ek myself af te bekie, uit wie is allemaal geseen? Ja, allemaal is geseen. Daar is nie sekere ons wat uitgesonder was, wat geseen was nie, allemaal is geseen. Jy weet, ek praat met baie kinders, jy weet, wat uit is zwak, huiselike omstandig hieruitkom. As ek nou net, jy weet, denk aan gebiede, jy weet, soos, uh, selfs hier in Valspan, waar ek die selfs in Kiemel en Galle as jy kyk, Greenpoint, jy het die lichaam, as jy die lichaam teruie op linkerkant, is Greenpoint waar al heet, Dit is jy gaan kyk na die omstandighede waarna die mense bly, waarna die kinders groot word. Want dwellings, want dit is groot probleem met jyste aan ons skole. Selfs in jyste so by ons, in ons platlilandse skole, is dwellings een van die grootste probleem. Paulus jy nou na die weeselike dele van ons provincie toegaan, is weer een van die groot substances wat die ouwens gebruik. Maar ons krij meeste van die kinders sit met die alkoholsyndroom. Je weet, geweld is iets waarmee hulle groot wordt. Bendes. Kijk nou op Rietweil. Jy weet, daar waar rond. Hoe die bendes onder mekaar beklein, hoe hulle letterlijk, het is griesame goed in ons, wat daar gebeur. Op schoolvlak. Je weet, die school is normaal, maar eeuwenskielig, dan hoor hy net die geraas. Dan is daar al mees geveg, tussen bendes, op die, in die vierkant van die school. Dit is wat gebeur in ons skole, weet, onderwijsers raak moedeloos, hulle het nie meer kracht om met die situasie om te gaan nie, hulle raak moedeloos, weet, want dit is so deel van hulle, dit raak alle dag, en dit vererger net elke jaar, raak het net erger. Dit die realiteit, waar ons in ons skole sit, ouwens. weet, dan, dan sien ek hierdie, ouwens, as, as ek vir hulle klas geef, dan sit hulle voor me in die klas, en dan besef ek nie, hierdie ouwens is geseend, God het hulle net soveel geseen as wat hy vir my geseen het. Die verskil is ontmoeting. Dis die verskil. Dis die encounter. Dis waar die verskil inkom. Dis ook om soveel men, ek wil as ons kyk na ons situasie, ek wil nie lager uitbrein nie, maar dis die gebrek aan ontmoeting. Dis die gebrek aan face to face. Om met die skepper, die, die maker van ons, een gebrek om hy met hom in een verhouding te staan. Dis waar we het gaan. En dan wil ek ons weer weerkykt na die skrif, die skrif van Ephesians 1 vers 3, waar hy sê, want ons is, daar hy vir al die gedeelte van die vers, want ons is geseen met alle geestelike seninge in die hemel in Christus. En dan gaan kyk, dan sê ons, wie is ons? Dis die mensdom. Nee, dis want ons is geseen met alle geestelike seningen in die in Christus. Hy praat van alle geestelike seningen, dan beteken dit, dis die volle pakket van sene, daar is niks uitgesluit nie. Kijk dit weer na die vers. En as hy sê dat van alle wat, van alle geestelike seningen wat in die humene, dit beteken eindelijk, wat hy eindelijk daar sê is, dat dit is onbeperk, dit is eindloos want as ons na die jimmel kyk, as ons na ons oor opstaan in die aand, en ons kyk daarna, dan lyk dit vir ons eindloos, dan hoor hy, die, die sien wat ons ontvang het, is eindloos, en dan, die troos, in die, die laatste gedeelte, is in Christus, Jy weet en dit waarborg vir ons, dat dit nie uitverdienste is nie, je weet, dat dit nie werk was nie, dat ons die sien ontvang het, as een geskenk het ons om ontvang. En dit is glattig hele al nie, ons het niks aan my te doen gehad nie. En, jy weet, dan vraag ek myself, hoekom het God dit gedoen? Jy weet, ek vraag myself, en die skrif antwoord vir my so duidelik ook weet, in uh, Johannes 1, daar by vers 16, wat hy sê, en uit sy volheid, het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade, jy weet die wet is die moestus gegeen, en die genade en die waarheid, sê hy, het die Jesus Christus gekom, en ek sê net als die groot kruik, die kruik wat jy daar sien, jy weet, en dan, dan sien ons, in my geest sien ek, hoe loop die kruik oor, jy weet, dan loop hy oor van wat, van genade en van waarheid, dis hoe hy oor loop, en dis die karakter van God, en dis ook Jezus, jy weet, is dat hy is vol van genade, en vol van waarheid, toe, hy is die bron van genade, jy weet, toe, hy is die vader of mercies, the source of tender mercy, hy is dit nie greid nie, hy is die fontein van vreegte, hy is die fontein van weisheid, hy is die fontein, soos na die fontein kyk wat oorloop, hy is die fontein van weisheid, van inzicht, van vrede, hy is die fontein van leven, wat oorloop en oorloop en oorloop, dis wie hy is, daarom sê hy ons, want hy kan nie anders as om te sê nie, want hy bestaan daaruit, hy bestaan uit genade, jy weet, dit is ook reik, dat God so is, en dit is ook om, hy ons sê kyk vir ochend, weet, en die ooi met die lammerswee, en ek, en, het kom even my op, jy weet, dat, die ooi, sy eier is vol melk, sy gaan staan stil, en automaties, gaan die lam, die twee lammers, en hulle gaan vat elke in die speen, en hulle begin te suip, en hulle begin te suip, en hulle sterke gaan net so, en hulle sterkes gaan net so, en is my so, a toonbeeld nie, van God, is dat, die eier is vol, die melk is daar, jy is vir ons om te drink, vir ons om die speen te vat, to, uh, en om speen te vat, is face to face, om by hom uit te kom, Godse droom vir ons, is by elk ene van ons, is die raaipaarskype, wat Jan so baie oor praat, raaipaarskype met oor loom, is Godse droom, by elk is nie net versekere oons nie, en dat ons sal dronk word van die Gees, dat ons bedwelmd sal raak, en niks anders wil weet as dit nie, dat ons uit ons nat uit sal bars, weet. en ek sien hoe trommel dik, wie self sy syp, sien die pensie staan net so dik, en dit is ook sy droom, dat ons uit ons nat uit sal bars van liefde, vir hom, en dan ook vir homself, en dan ook, van allemaal met die ons te doen hek krijg, by elke mens, is sy droom, ons, en dan kom ek, vir die vraag, en het is, wat weer hou ons, en ik, Jan het so een paar sondag terug, het hy ook hier gepraat, en ek het na my eie leven ook gaan kyk, jy weet, my eie situasie gaan kyk, wat weer hou ons, wat weer hou my, om uit my naad uit te barf, wat weer hou my, ja van, om net eenvoudig oor te loop en dan het ek by twee goede uitgekom ek het twee dinge geidentificeer en die eerste ding is afwezigheid want ek sien ouwens wat nie by die klasse uitkom nie wat afwezig is dier jaar hy is gewoon ek wat erg stress in ene van die jaar ouwens wat nie klasse bywoond nie so uh, dis die een ding is afwezigheid en die ander ding is, die hande is vol, vol hande, jy weet, as ek kyk na afwezigheid weer, is, afwezig beteken, is om nie op te dag, vir die face to face meeting nie, is om nie op te dag, vir die face to face ontmoeting nie, betek je dag ons op, betek je is ons daar, in ons stilte, want ons stilraak, en want ons, dan is ons daar, by om, Maar toch is ons, in ons denken, is daar toch, is ons nog afwezig. Ons is nie daar nie. Je weet, en ek het nou hierdaag, het ek een interessante ding gehoor, iemand het gepraat oor die human race en al die goed is. En toe het hy opmerking gemaakt en hy het gesê dat die mense gedagtes, die meeste van die mense gedagtes, en dit weer hou om, daarvan om sy brein in volle te benit, of niet in volle nie, om net op te gaan in vlakke, om sy brein beter te kan benit, en dit is, om die heel tyd te dink aan, wat ek wil hee, wat, die te dink aan once, goed wat nog moet, tyd voor en toe, as ek na tydskale kyk, en ek kyk voor en toe die toekomst in, wat sien ek, wat dink ek, jy weet, dink ek aan goed, wat ek nog moet kry, wat ek wil hee, wat ek moet koop, wat, wat, wat, wat, wat, al die goed is. Jy verstaan, dit occupy my brein, en dit verlam my brein, so dat ek nie in staat is, om nou op die oomlik, nou te kan, vers argumenteer, vers dink, oor goed nie. My kreativiteit word ingeperk daardier, dier dat ek, dink aan wants, aan goed wat ek wil hee in die toekomst in. Ek raak so geoccupie met die goed, dat my lewe bestaan daar uit, dus so kom ek hard werk, tot watse tijd in die nacht, want ek, ek word gedruif, die het daai gedachte van goed, wat ek nog moet krijg, wat ek nog wil hee, so, in tussentijd raak ek afwezig, want ek is nie daar nie, ek is nie hier, waar hy my wil hee, as ek face to face met hom is, is ek daar, en alles wat ek het is ek daar, en dan sê hy ook, en die volgende wat ek sê, is my handen is vol, jy weet, nou sê nie, en ek sê dit so baie keer, en jy weet ook, jy weet, Martha, Martha, waarmee is jy bezig, jy weet, Maria die beter deel gekies, jy moet kritiek lever oor Maria nie, kijk na, jy weet, kijk na wat sy jy daar gedoen het, en sted af van is, om bezig te bly, en bezig te bly, en bezig te bly, handen is altyd vol, daar is altyd iets in die hand, Iets wat nou gedoen moet word, nou moet gebeur. En die tweede dinge is, die afweesigheid, en die mind afweesig te wees, en die tweede dinge is, is om my handen vol te heen. Je weet, en, met andere woorde, wat ek eindelijk sê, is dat ons kom nooit, om nooit tot ris nie. Dat is nooit een ris tyd nie. Je weet, en, En as ons sien, nou, wat die eindelijk die idee is, is dat, en ek wil, ek sal nooit ris kry, en, en ek sal nooit in sy ris ingaan, as ek afwezig is, en as my handen vol is nie. En ek moet daar aries aanspreek, en ek het vir myself gesê, weet ek, dis aries wat ek in my leven moet aanspreek, ek moet aksie neem, teen oor afwezigheid, en ek moet aksie neem teen oor wat vol is, dan hoer ek moet aanmeld, ek moet teenwoordig wees, en ek moet my hande moet, moet ek leeg krijg, dis die twee dinge wat ek geidentificeer het, want want daar gaan het, het gaan om die sien te ontvang, wat by hom is, en wat oorloop, daar is geen perke daarop nie, en ons is, ons is allemaal, jy weet, het toegang daartoe, het breng my toe by Hebreërs 411, wat Hebraeus skrywer, wat, wat hy sê, is so, hy sê, laat ons, en ek in die skrif gerust gaan kyk ook, en dan, die woordkie wat ek daar wil uithaal, is, laat ons dan ons beijver, om in te gaan in die ris. Die woordkie beijver, en ek het ook gekyk na een uh, ander plek, wat hy ook van die beijver praat, dit was in Petrus, praat hy twee plekke, praat hy ook van die woordkie beijver. En ek wil graag hy ons moet gauw, net vinnig stilstaan by die begrip beiver want jy sien ons het twee op die oog af nee is het twee contrasterende goed ons praat van ris en ons praat van beiver nou sê hy beiver jou om in die ris in te gaan nou as jy gaan kyk na die, nou ek het nou na Engelse vertalings ook gaan kyk dan sê hy daar hy sê let as lewe devil laat ons werk daarvoor En as ons gaan kyk na, na wat beteken die labor, dan sê hy, the word implies every exertion. Exertion beteken na aksie, het beteken na kracht, het beteken energie, wat daarmee saamgaan, of body and mind. Het gaan oor energie, het gaan oor kracht, het gaan oor inspanning, van die body and die mind. En laat my so in Romeine 12, 1 en 2 weer jy weet, die levende offer, hy sê, laat ons ons dan beuiver, the word implies every exertion, alle acties, kracht en energie, of the body and mind, which can be made in reference to the subject, enige van hy goed, wat gemaakt kan word, in reference to the subject, in hy geval, is die subject, om in rust te gaan, en hy dit sien, en dan sê hy, wat hy daarmee saamloop, is all things else omitted, enige ander goed, uitgesluit. Let us do that one thing. Jy sien, en dan kom ons by die gedagtes, jy weet, as ons praat van teenwoordigheid, en ons praat van hande wat vol is, as ons afwezig is, en ons praat van vol hande, dan is het in daai sin onmoendlik, vir my, om by God uit te kom, en in rust te kom by ons het ons leibbeweefel, het ons inspann. en hy praat ook ons daarvan, het ons nie haakloop om die baan, haakloop soos een verloorder nie, of in een boksgevecht slaan, soos iemand wat nie wil eindelijk wil slaan nie, jy sê, dit is om alles in te span, en dis ek, Jan het dit ook verkeer gesê, dit is alles of niks, dit is alles of niks, en dit is waarop het neerkom, as ons praat van beijver, beijver jou om in ris in te gaan, dan moet dit my missie, my droom wees, om in ris in te gaan, dit moet my passie wees, om in ris in te gaan, weet, ek, ek, dit is iets wat die ouwe moet oefen, dit is iets wat ons moet oefen, om elke tikselkie energie, om elke tikselkie kracht, wat in ons, ons lichaam en in ons verstand, en ons denken het, om het in te span, om in sy ris in te gaan, waarom, Daar is een verskil in, hierdie inspanning, hierdie leiber, as ons praat van hierdie leiber, is dit een ander leiber. Dis nie, ek praat nie van ons moet nou gaan werke doen. Ek praat van ons, is, oh, ek wil ons is klaar ons met die goed. Ons weet moos nou, dat die offer is gebring, dit is klaar afgehandel. Maar die feit dat ek kort skiet, beteken moos, ek wil as hy dan oorloop, van genade en van waarheid, en as hy ons geseen het alweer, en sy seen is binnen in my, dan moet daar inspanning van my afkom, om betrokken te raak, by hierdie seen, en by hierdie geever, by hierdie maker, van die, die volmaakte lewe. Je weet, so, wat ek eindelijk wil sê, ons, is maak rest jou focus, dag op, en kom met leende Ons psalm 1, jy weet, die man in psalm 1, jy weet, die ou, en ons ervaring ook in ons ei-levens. Wanneer ons begin, en ons begin ons toespits, en ons begin gefokus raak, en ons begin ons self afsnui, en ons begin in een raak met die geest, dan begin ons ervaar, en ons begin sien, en ons begin beleef, jy weet, God is karakter, en wie hy is, en sy vrede, en sy ris, ons begin dit beleef, maar dit moet, en dit is hoe kom ek met julle praat oor die goedeste uitdaging vir ons allemaal, om nie op te hou nie, ons moet een passie ontwikkel daarvoor, dit is iets wat ons ons moet een passie ontwikkel daarvoor. Je weet, en as ek, ek, ons is nie gevrywaar, en ek wil afstuit die me, ons is nie gevrywaar van die, die skelfseer situasie nie, ons is nie gevrywaar daarvan nie, je weet, maar ons is nie bedoel om te hanker op twee gedagtes rondom dit nie, Wanneer ons in die situasie kom, in die skelfzee situasie kom, is ons nie gemaakt om op twee gedagtes te hinder. Nie. Gaan eerder terug die gip te toe? Dis nie een optie nie. Roep na God, smeek om, jy weet, om te doen, daai type scenario, dis nie, dis uit, dis nie plan nie. Jy weet, terwijl God sê, wat roep jy my? Hy sê ons, kyk in jou hand, is die staf. Kijk in jou hand, is die staf. Wat sy staf praat hy van? Kijk in jou hand, is my naam. My naam is in jou hand. Al wat jy hoef te doen, is het om my naam te spreek. Met ons ontmoeting, ons face to face ontmoeting. Jy weet, is al, is al ook, je weet, ek dink net, daar moet iets fenomenaal met Mooses gebeur het, by die brandbos. Wees, as jy kyk na al die pads, wat hy geloop het daar, en, door al die goe wat hy gegaan het, en hy het altyd was hy in God een gewees met mekaar ok, hy het sy foute gehad, hy het probleeme gehad nee, maar Moos is hier die pad geloop as jy kyk na Paulus, die ontmoeting wat hy op Damaskus pad gehad het, daai 180 gerade draai wat hy gemaakt het daai fenomenale verandering dis wat face to face doen met ons ons kan nie die selfde blij as, as ons face to face is nie dis die uitdaging en al wat ek wil sê en ek praat myself is, is kom ons dag op en uh, maak ons hande leeg want ons kan nie met volle hande goed wat vat ons, wat gaan ons weet, met verhinder ons volle hande verhinder ons om, om werkelijk waar feis to feis met God te wees ek wil nog iets hier gesê het nie, oor dit is is dat ons is gesênd met die die in die hemel en Christus en dan dit, kom ons wees dit, kom ons wees dit Jezus was nooit een voorbeeld vir ons geweest nie, maar een voorbeeld van ons. Kan jy nie verskil sien, al het al die jare gegloe dat Jezus was vir ons een voorbeeld. En daar is so'n radikale verskil tussen, dat Jezus is van ons, is een voorbeeld van ons. As mens, as geseende mens, is Jezus die voorbeeld van ons. En nie, een voorbeeld vir ons nie, want so draai jy die van, van na vir toe gaan, dan raak het ver, dan is dit iets wat nog moet gebeur, ons moet nog recht kom om soos hy te wees, dit die pad wat die mens daar moet loop om soos hy te raak, in die meantime is ons al reeds, soos hy, in die meantime is ons al reeds geseend, met alle sieninge, jy sien, so dat, as een kopskuif ook, En daar opzicht wat, wat ons moet maak. Goed. Ons maak jy goed. Toe vader, baie dankie vir die waarheid jyre dat dat het moendlik is en dat het so realiteit is vader, om om vuist, vuist met jy te wees vader. En dit is ook jy hart vir ons. En dankie dat jy nie na ons foute kyk en dat ons hoefskuldig te voel vir, vir dit nie jyre. Maar jyre, toch is ons is daar in ernst verochend jyre, rondom hierdie saak, en dat ons, wat ek myself voel jyre, dat ek druk op myself moet sit rondom hierdie area, om op te daag, vader, in die ontmoetings, met alles wat ek het, vader, op te daag, en om my handen leeg te kry, want ek hier met die ontmoetings vader want dis dinge wat in my pad staan vader om oor te loop wat verhoed dat die paskuip oor loop wat verhoed jyre dat die die sien waarmee ek gesien is vader dan uitloop en die sien sal wees vir ander ook vader dankie dat die nie druk sit op ons nie dat die druk op jy sien was, vader, aan die kruis, so dat, so dat ons, vry kan wees, so dat ons vrede kan hee, Nee die vrede as is wat jy dit vir ons gegee het, vader, dis, is ons hart, jyre, om, om meer en meer, by jy uit te kom, en meer en meer, vader, die ten te beleef, in ons levens, vader, Ons eerie vir die lewe, ons eerie vir absoluut die die rest waarin ons kan wees, waarin ons kan ingaan, wat u ook ons aanmoedig volgend, om die stap te vat, jyre, en die stappen te neem, en die en om effort in te sit, jyre, om in die rest te gaan, vader. Ons dank u daarvoor. In naam van Jesus bid ons het. Amen. Ek weet nie of daar een van jullie is wat iets wil sê, nie? O, iets wil byvoeg of wat jullie daar beleef het, nie? Mhm. Dankie. Exodus 14 vers, sy sit vers 13 toe op, wat, sê, wat Mooses aan die volk sê, Wees nie bevrees nie, staan vast, en anskou die verlossing van die here, wat hy vandag vir jou sal bewerk. En ek lees, ek het een ding in my hart, die week nie, met die week maar wat ek tyd nie kom, Maar dit is iets wat ek niks aan kan doen nie, dit is verskrikkelijk, dit is niets aan iets kan doen nie, nie. maar jy weet net, jy kan niks doen nie. En um, ek lees hierdie skrif en hy sê, jy sal die verlossing wat die Heere vandag aan jou doen, sal jy aanskou. Maar ek vat die skrif en ek lees hem verder en, en hy kom uit vers 4, wat precies dit is wat André ook volgend sê, hy sê, die Heere sal vir julle stry en julle moet stil wees en dan sê in vers 16 en jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en ek lees hierdie skrif verder en op die oomlik gebeur daar ding my hart wat ek sê jyre vandag ek gryp jy vandag aan oor hierdie situasie en ek bevestig die naam van Jesus oor hierdie situasie ek hef hierdie staf op teen hierdie storm in ons huis en ek weet jyre dat jy die een is wat die werk doen, en ek sal stolblij, en ek sal opbouw strij. En die connectie wat André van sê, jylle, ek, ek hoop jylle het hierdie woord verochend gehoor, hier is hy die Heerse hart uit, maar hierdie woord, is 'n woord vanuit oorwinne, en net ek, kan hierdie woord laat manifesteren in my leven, en ek gaan dit net laat manifesteer dier hierdie ontmoeting, en ontmoeting vat tyd, maar ontmoeting vat ook, my oog is weg, van my omstandighed af, en ek besef hierdie ding, en ek sê, jyre, ek vat het vandag, en voor die son gesak het die dag, toes die situas wat hoe lang kom, so opgelost, so, sonder enige strijd, enige enige iets, en ek klimde een aand in die bed, my hart loop oor van jyre, ek klimde een in die bed, en ek sê, jyre, hoeveel van hierdie strijd, wat ons dagelik stry, want ons stry, want ons word moet baie goed geconfronteer. Hoeveel keer van hierdie stry stel ek uit, omdat ek omself stry. En omdat ek nie op een punt kom van ontmoeting, van aangezicht tot aangezicht, en te gaan sit en sê, jyre, ek werk dit, ek gee dit vir u, ek staan terug, en ek sien hoe u dit vir my doen maar dit uit aangezicht tot aangezicht vloei gesaag. Kan ek die staf ophef en sê hier die naam, teen hierdie aanslag om my lewe, Nie my vermoe, my plannen, my effort, my goed wat ek in nie, die naam, die staf, teen hierdie situasie en om dan in rust terug te tree. Maar as ek volhande het, is het my pogings. As ek lehande het, is ek uitgekleed voor die heren, in totale afhankelijkheid, en hy kom, en hy strijd die strijd, en ek het hierdie week dit so taspaar beleef, en ek het net vir myself gesê, hoe stupid kan ek wees, hoeveel tyd moos ek, want terwijl jy die strijd strijd, wacht die heren, hy staan terug, want hy wacht vir hy koneksie, hy wacht vir hy aangezicht tot aangezicht, en hy net uit dit uit, En ek wil jylle sien met die naam boor alle naam, met die staf in jou hand en die terugkeer in ris. In en die ene hand is die staf die naam van Jesus, maar jou andere hand is leeg, want jy het niks om te offer nie. Hy het alles gedoen. En, en oor jylle die woord van die heren lang terug vergeet van leeflig, travel light, Ons is geskep om licht te lewe. Ons dra a klomp gewig, om at ons self die strijd wil strijd. Om at ons self ons situasies wil oplos, en weet wat die grootse krisis, ons raak betrokke by situasies, en dis wat André gesê. Ek raak so betrokke by die situasie, dat ek nie a aangezocht het aangezocht ontmoeting met die vader het nie. Stap uit jou situasie uit, As ek dit sê, stap hier uit. Jy gaan nie omstandighede van ander te maar stap hier uit. En gaan terug en sê, jyre, wys my hoe sien hierdie situasie. En dat hy vir jou wees, hoes is dit reeds oorwin. Hoe kom sikkel ons om Maria's te wees? Hoe kom geniet ons het so om haar te wees? Dat ons sal terugkom, andere ek eer die jyre vir die woord. Het is een in my leven, en ek weet, dis het is dat ons nodig het in hierdie tyd. Jylle, ons leef in die beste tyd ooit. Kom net by hom. Sit by hom. Het gaan vir jou passief voel. Al beleef jy nie emoties nie. Al het jy niks om vir die jyre te sê nie. Jy gaan sit net en sê, jyre, ek het nou niks om vir jy te sê nie. Maar ek het nodig om net hier by jy te sit. Ek wil net hier by jy wees. En moet nie donder weer in wat soek nie mense, soek nie het sy haarklop, en gaan, kom nie tot ris, en sê, Heere, ek net by u, want ek het niks om te sê nie, ek het niks om te gee nie, ek net hier, wees net daar, en kyk, wat hy met jou doen. Ek julle, sal nog iemand het oor. Exodus 14, van vers 13 af tot so vers 16, ok, nou toe wees geseend hierdie week, gaan drink koffie en thee, jylle het lekker afgekry, jylle kan lekker bietje gaukeier, en geniet mekaar. Ek wil een ding nog by sê, waak oor die onvergankelike saad van hierdie woord. Onvergankelik beteken, dit kan nie verander nie. Moe nie na mensens die levens kyk en hulle afskryf nie. Saai onvergankelike saad en beleef die oes Ek sê julle daarmee.